أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسابقون الاولون من المهاجرين من المهاجرين والانصار والذين نسبت سرا ذكر اسم امينان یا دغه شان یعام درې قسمه مؤمنانی کړه یو خالص مجاهدین هغه په دې سلاميات کې ذکر کیږي دیم هغه مسرعين الى التوبه والتي زر توبه واست ترغيبات د جهاد دی تقریبا لس وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من الْمُحَاجِرِينَ كِدْوَى تَفْصِرِ دِی یا خو سابقون اولون ناغا اولنی صحابہ اکرام مراد دی اَلَوَا الَّذِينَ تَبَعُونَ بِاسْنِ النُّبِعَ لَمِنَ الْمُحَاجِرِينَ كَوْمِنَ چه بازی محاجرین و بازی انصوار، ټول محاجرین و طول انصوار نخواد. دویم تاثیر با بنیاد منی سابقون اولون نه نا، ټول صحابه ای کرام نید. ادا رسول لزی نتاون بی احسان مومنان دی تر قیامت بوری چه دو دی کی روان. ادا من المحاجرین و الانصار دامین بزی تبین دپاری من بیانی بی دغا تفسیر زیاد غورا دے و نظبت تاول سرا جمہوروں فصیرینوں دیل ترجیح وار کردے دا اما نبدا سکوئے و السابقون آما اما خیقیدن کی ایمان تھا اللہ والونا چڑون بی دی ٹولو کیڑون بی دی پا زمانہ کیڑون بی دی دا سوکتی مهاجرین دی او انصار دی سابقون بولن سوکتی مهاجران او دی چې من بیان نش بی. او الزینا تباوهم به احسان او کسان چې تا بيدارې کوي د دوی احسان به احسان او د دوی ماحسین بیان وی اوس خو په د تلباس ده دا بيداری کوي د بهسان او متلبيستي د غو په احسان مندي احسان سمانا چي د وي محاسن و نه ني د صحابه کرام صفات و نه ني والذين احسان دا غو تعرف نه کوي دا غو محاسن یا تابیداری کوي دا داوی به احسانن پنه کئ کې په خوه نه کاولو سره آسمان خدا به احسانن په خوه نه کاولو سره هغه د یو شنه معنا جوړي په خوه نه کاولو کې داوی تابیداری کوي یا تابیداری کوي داوی به احسانن دا غوی د د نېکو چې کومه خکارو نه بد کارو نه خو صحابه کرامو نه شېوی دي کنه الله پاک معاف کړي وګوره دا چې به احسان په خو بنا کولو سره داوی تابعداري کوي دا غوی محاسن به نه دا غوی صفاتو نه کوي نور رضی الله عنه و رضوانو رضی دی الله پاک دته نه او دوی دا اللہ نرازی دیاو تحرکڑی دیا اللہ پاک دا دوی دا پارا جناتن جنتونا تجری چی بائی گی با تحت حلنہارو لاندی دا غی آلنہارو والی همیشہ بائی پاگی بدن همیشہ وردل تا تحت حلی ویلی من تحت نور ممنان دا پارا چیزی کر کئی من ورسر زکر کئی دلتا گور سمر مبالا غی کڑی دا تجری تحت حلی دا من خو دیو جانب د پر رازی بایی گی با من منو تحتی ها پیو با د دوی دا جنتونو لاندې چی ولی بایی خالص لاندې تجری تحتی ها بیاو گورا چر صحابه کرامو طولو ببارا کی اللہوی رضی اللہ عنہ رضوانو خبر ختم شو وینه مشاجرات د صحابه ورستو شي الله پعلم کې نه وا د الله پعلم کې دا, دا وخت سر نه خبره چې صحابه کرام کې په مشاجرات رازي اختلافات برازي لیکن الله علال اعلان دا ویلي رضی الله عنه هم ورزوان خبره ختمه کړو اقويله د جنت خوش خبر یاورول دا خن. زالک الفوز العظیم دا کامیان ویل وی اگر کفایا فی العلمی الروایع دخطیبی بغدادی دید امام بزرعان نقل که اگر ویزار آئیت الرجل ینتقیسو احدم من اصحابی اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہو صحابی یو سڑی تنقیس کئی نو پوہ ششدہ سلی زندیق دیخوا دا سې شهره زندیر و ممن حولکم من الارامی منافقون و ذکر د منافقان وکي تقابل التضاد ګور د صحابه کرامو جماعت شکم ده دا لازم نسایخ او چاچه جماعت د صحابه کرامو پر اخیدو هغه منافقته نو زکر الله پاک د صحابه او د شان نه ذکر د منافق کوي او مممن حولک ومن الا عرابه داغه چانه چیر چاپر دي تاسو دا باندو نا منافقون منافقا ومن احل المدینه تیو زنی دا مدینی والونم منافقان دی او زنی دا مدینی والونم مردو علا النفاقی کلگ دی پا منافقت کې. الله خپل پیغمبر توی لا تعلموهم نحنو نعلموهم تن پیجنی دوی دران پا عنوان دا نفاق منگئی پیجنو خواه دا سورت یو سل دی اللہ سمده بس د دین پیغمبر خدای صلی الله علیه وسلم لسم کا هجرت یا نا پنهم کله هجرت مینداسوره ترا غره او الله خپل پیغمبر ته الا تعلمهم نحنو نعلمهم د تا لرنې ځدی پاتې کیدون کې کی د باندو کې د خلق ته نه پیژنه سه پیژن نم نبیونه پیغمبر غیب دان دي عالم په ماکان او ما یکونه حاضر نازر دي د دې آیات سم درک اللهم سنعذبهم مرتين كما خاصا صذاب ورکو موږ دوی غرام مرته یې دنیا کې بل دو سل عذاب ورکو ثم يردون الى عذاب عظيم اغه د عذاب څه ده دنیا کې د پازا او برزخ کې ده ا بیا به غور جوړ شي دوی عذاب لويتا چې دو اخرت عذاب ده غورب بازی آیاتونه کې موږ وخت ستنه لګیو چې دی کې اشاره دا عذاب برزخی دا دلتا سونو عذبهم مره تے زرد چه عذاب ور کو دلرا مره تے نه دوازلا دوازلا س یو د دنیا ی عذاب ده کنه الله زړی لیکدی یو عذاب د برزخت اول عذاب د اخرت دغه سم یردونه اله عذابن عظیم وآخرونآ طرفو بی زنوبی مخلطو عملن صالحن دوست نورو صحابه ای کرامو ذکر کی نورو مومنانو چاقون غلطی شید آج جہاد لندی تلی ابو لبابا دا غمرگری لیکن چې پیغمبر را زر الزر ابو لبابا خوزانستری سر تردلے وخا او توبی وقری دی او چقی وولی نو الله و النور دی اقرار اکړه د خپل جرمونو دا داس خلده خلته عمل صالحا واخر سیما ګړکړه د دوی سنه کامل واخر سینا نور باد عمل عملن صالحانه مخکی نه کا ډیر دی, دی باد عمل ستوي غزوه تبوک له نوتلی یو ځل jihad له نه دی تاریخ نو الله څنګه دا ذکر کوي خلت او عملن صالحا اخرسیا اسلم ایتوب علیهم و میته چلا بتوبه قبول کیدوی ان الله غفور رحیم یقین الله پاک بخنه كون که کی انکه رحم کو انکه کی کی اس پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی زکات ماګه ستو د دوی صدقات نه الله پاک د دوی توبه قبول کړي د نو پیغمبر توي خود مينام وعليم اخلد د دوی مالونه اخلد د دوی د مالو ن صدقه صدقه زکات اخلقا فیدا ویسي توته هيروم چې پاکړي دوی لران د محبت د مالنا وتزقيهم بها او زياتې دوی لرا پاکي سلام مالونه د دوی تو زک کی هم تذکیرت چې دا مالونه ولا سکه برکتی شیددوی دو برکتی شیددوی مالونه په زکات و کورو سره سکه برکتی کیګنا یا تو زک کی هم بها اپا کې د ویلرا د سشنه پدې سره د منافقتنا منافقت خودو کیو نا خدا غ معناو کې و تو زک کی هم زیاته دو لرا پاغه سلام معلوم زوی بدی سره معلومه زیاتی کې سمنا برک کوي کی او صلی علیهم دعا وړاند دا دو لرا دوی د دو پر دوا غانه واړه ان صلا ان صلاتک سکن لهم یقینا دعا استا استا دعا چې د نو سکن لهم اطمینان د زړه لري استغفر الله عز وجل زړه نتمنان دراز الله আর سوري په هر څه په وله علم يلم ان الله يقبل التوبه تاني واري ترغيب توبه تور کي اي دينه دي په يکه ان الله په قبولوي توبه د خپل بندگانو نا وياخذ الصدقات يقبلوي زکاتونا وان الله هو التواب الرحيم يا ان الله پاک دې رتبه قبولونکي دې وقولوا اعملوا فسيير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا تو ورته پیغمبر اے عملوا و استاسو عمل کا احساس او توبه لیکن فسيير الله عملكم تاسو عمل جاري ساته ویني الله پاک آئندہ دا پارا گوریا اللہ پاکستاسو عملنا رسول دا اللہ گوریا مومنان گوری گورتاسو پا مومنانو کی پاتے کے گئے گئے کنا نو آئندہ دا پارستاسو آمال بوسکتے کی گئی دا سے مواقع دا جہاد برای دی چستاسو اخلاص سنگ دے استاسو آمال سرنگی دی دلتا گورو والمومنونی ذکر کرو مخی مومنانی نو ذکر کری خوا زکر چال دا باحث دا منافقانو کنا او دا باس خود مخالص مومنانو دے نو زکر مومنانوی آل تشعیو ویچی دا مومنان نموراد آل رسول آل رسول حالکہ مومنان نا, نا صحابہ اکرام زکر چال صحابہ دا باتی کلدر دا, دا گونو چانه خلتی شد کوم صحابه اغه ور سرم پات کېدل هغه موجوده وت ویخه اباظ وی دا زمنګ اغه امامان حضرات دي چاوي وس عالم الغيب دي وخ وستر دونا ال عالم الغيب نور پسې دي خبره ته وورا کنه زرد چي واپس پکړ شي تااسو اغه ذات چې په دې په پټو سرګندو فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَبَشِّرْ بِكِتَابٍ طَاسُ وَآغَامَ لَهُ چي تاسو کول تاسو ته دغه تاسو ته دغه کی خبر, خبر. ورکړي او اخرون مرجونا لامر الله ما دا درې صحابه کابیر بن مالک مرار ابن ربيعه هلال بن سستی کړې ده یار څنګه بس مون پیغمبر مخې مو خدا کار غلط کړي ده نو الله یو اخرون امورجون الامر الله او نور دی مرجون الامر الله چیرستو کړي شوي دی حکم د الله تعالی فیصله ده ورستو کړي شوي س ایم ما يعذبهم یا بسزا ور کی دی ذرا و ایم ما يتوب علیهم یا توفیق د توبه ور کی دی ذرا الله په حکمت والا دی پانزوس رضی و سره اللہ علیہ وسلم خبری بندی بائی کارٹو دا هر صحوکو مرازی ہر قسم سوشل بائی کارٹو سر مکملو والذین تخذو مجداً زراراً و کفراً و تفریقاً بین المومنین دوس بیازی کر دا منافقانو کوي د د مناف قانو تتسه ددي د پارهه کې چې ممنان وورې د دو نه ځان ساخ یواې پ ده ک نه چې په عمل کې هم د دوی خبرې جوړديځ نه تخصو مج د کسان تخصو مجد چې جوړکړی د یو ش. خود ورته سوی جمعات ورته وહી کنه مزیدن جوړکړه ده مسجد جوړکړه ده یو کوټه نه خوشې دوه ورته جمعات وહી سم قصد د پارا سره اررا د پارا د zarar ور کول د مؤمنانو و, و کوفرن پا قاعده د کوفر منی او تفریقن بین د مؤمنین او د پارا د جداي په منت مؤمنانو و ارشادن لمن حرب الله ورسوله او مورچہ دغه چا د لپاره چې جنگی کړه د خلاف کړه د الله در ذات الله رسول من قبل بقا ګور دې توي مسجد الزرار اسي خو منافقانو یو کوټه نه جوړ کړل جمعات پنوم نه ابو عامر خزرجي اغه نصراني شو مکه مسلمانو بیا نصراني روم سره دا تعلق دا دوی کو کوشش هغه زنه متا اس واسه هر وړې دلته موږ جمع کو کړه ته ډیپو جوړ کړهو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې تاسو راشي چې دا یفتی تا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سفګار نام چې د تبوک نوو پښیم بیا بو الله پاک د آیت نرا علی ګری او ذکر دلته دوی جوړکړې دے جمعه دے جوړکړې دے نو صد د پاره جوړکړې زرارن د پاره د زر د مسلمانانو جمعه ته ور سره په جمعه جوړکا ښه د پاره راډال بازه ده تکلیف د مسلمانانو و کفرن پا قیده ده کفر لک آخوی چی کڑیو کن. و تفریقیم بین المویند پر ده جدای ده مومنانو خواه کی جماعتی ده جماعت جوڑو مسلمانان تقسیمو جماعت ضرورت نشتی خواهد. او بل ویرسادن لی من حارب اللہ. یه رد داخو جماعت ده دا پنج پیریانو دویز. داسی جماعت و سرنیزدی جوڑو چی خپل بولیان بیارو لیو تقریرو نا کوي کئی مور مورچائی. نو دا سلور شرائط ضرورنی دی یو شر چپک موجود سنو کمس جیدی زرار دی آغا خان کاغا مقصد دا زراروی دا پار دا د دا مومنانو ای چو مومن تا بی زرارو رسو یو مورچہ جوڑا کرنو یا دا پاقیدی دا کفر د بیدعاتو دا دی دا پار یا و تفریقم بینان المومنین دا مقصدی یا د دی دا چیرہ دا په ځلنګ د پیداعات او د دې مورچه یو صفات چې پکې راغی دا ک مسجد زرار دی ښا جساس وغیرہ لیکي چې لا يجب القيامو جائز نه دی شپاغه کې قیام دی وشي او واجب دی د انهدام هغه راځي چې روان شي ولا یحلفن انا ردنا الا الحسن وما قد يقسمون کوي چه نه دا اراده کړې مونږه مونږر نيشي دا څه مونږه نی یو نیک مقصد دې د ځانې زدي خلق دا مسجد دا قبا په خوا کې د جمعہ جوړ کړې ده ول لو یشد ان هم لکاذبون الله خبر ورکوي یقینا دې خامہ روغ دروغ ويونکی لا تقوم فی ابدا دا منافقا دی الله وی لا تقوم فی ابدا اون درې اوٹانائی که د تا جمعاتوی ابدا چرے ایبادت دا پاراو ندرے گی لا تقوم فی آبدا دا گرد چتا دورا کاتا منزو نکی خوا اللہوی لما جیدون اسی سالتا من اول یوم خامخ جمعان چی بنیا دی خودل شیده پا اخلاس تا قیدی منی من اول یوم د اول اروزنا احق وان تقوم فی حق دار دی د دې چې ته ودريږي پاږې اغا ول صدې قبا او ښا باځي وي مسجد نبوي لیکن غره قبا او حضرت عمر رضي الله انو دي چراجه مشهدي چې اسلامی تاریخ اسلامی کال د کومه رزينا شروع کو چې پیغمبر صلی الله عليه وسلم چې کلا د مدینه مکی نره روان شوه ده چای چې مدینې تر را رسیدلې درنو چای چې کړه پیدا شوه دې دا وقت. چای چې پیغمبر صلی الله علیه و آله پیدا شوه حضرت عمر چې وکړه دکنه دی آیات من اول یوم بس د پیغمبر صلی الله وسلم د مدینې تر را تللو دا غټه خودل دق اول ورځ د اسلامي ورځ پکال کې چې کال وو ز دې ځینې شروع کېږي نو حجری حساب چې کوم ده کنه د دغه وخت نشورو شوخه ګور دی جماعت کې په هیری جارو نه یحبون انده کې ناری نه دی وره مینا تحرو چې پاکو سې دوی دوی مینا ساتي د پاک والی خپل ظاهرا نو باتیں نه نو عقیدی پاکی او پرتان الله منا ساتي دې پاک وسره افمن سس بنيانه لا تقوى واستقابل دوړو جماعتن ذکر کوي دوشو ورځ جماعت وي نو افمن افابینا او من په حذف د مضاف سره آیا بادې دا هغه چې بنياده خېده بنيانه د آبادی خپل الله تقخواې نه الله په یری بندې د الله نه او زوانې لپه ځمنې د الله نه خیرونه غوره دی اما نسه بنی نه یا ادې دغه چا چې بنیاددي د خپل الله شفا په یوغاړه جوروفین دیو ډټ کامر باندې هااررن چې کې او فن هاهبي فینار جارنم پوس او غورځيږي سردد نه فور د جهنم کې شفا وی لیکي ګا کنارې تا جرف هغه کمر ته وای چی لاندې نه خوړلې شي ډټشي د دوی دا آبادې پداسې زممنتي جوړشه werde چابیل کول غورځي دونی کې وي نبی او هغه غورځيږي کرا نو فنهار به فناره جهنم الله وبي الله وي بس او ورځي کې سره د دنا په اور د جهنم کې دا برابر دي نه نه ول ولای هدل قوم ظالمین الله سواب نو ور کوي قوم ظالم تا په دې عمل سره ثواب ورته نه ملایي بنیانو يزال بنيانهم الذي بنوه ريبتا في دو دوډیر زیاد غصه او ډیر خپو دې زیاد غ سوه خ په وخه خا. چې پوره زمنږ جممات روان ک زمونږ جماعت روان کې الله الله یاظله بنیان همې شب بنیانو هممون لځ آبادي د دویغا بن چې جوړکي د دوی ری بتن سبب د غسېفی قولوې په زړون د دوی کې دا به د دوی سبب د غ یاې شب یلان تقطع غلوب مگر دا شي ټوکري ټوکړي شي زړنددوي یلان الا انیا حتا تر دې پورې ان تقطع سمنا سوچې د ایمبړ نه دي کنه دوی ودا قشاله سوزيخه ريبه سبب د غسيخه په زړنددوي نو منافق لدا سي گذار ورکا نه مشرک لره چې د امشب بس دې سوزيخه الله پاک هو حکمت والده ان الله ان الله اشترى من المؤمنين ان فسموا مالهم بيد لهم الجنه اوس جہاد تا پلس او تاکیدات سره په طریق ته تمث... مثال ګور الله پاک د مومن د لپاره لس جزاکه نه ذکر کړي لیکن ورثرا ورثرا لصفات المؤمنان ومذکر کہ 10 فی 20 دته وی لصفات و لجزاء الانفاق ان الله استرا مذ المؤمنین یکن ان الله پاک اغثی د المؤمنان انفسه د دوی و اموالهم مالونه د دوی پس بان لهم الجنه فبدل د شدید د پر به جنت وی مؤمنان بایع و مؤمنان اوس کړي خپل ځانې قرض کړي دی خپل مال قرض کړي دی الله په کا غسته دي خو الله بوله سور کې سامان شي دي کنه جنت الله مال را کوم نفس را کانو جنت را کوم لکه روستو سوره الصف وره او د سوره الصف آیات لسمایا د سوره الصف یای والذین منو هل ادل لكم لتجارت تنجوكم من عذاب الیم ای اخم تاسو ته یو سوداګری څنګه سوداګری چې خلاص کیتا سن راها دا صاحب در ناغتا اګه س تو منو نب الله ورسول او تجاهدون في سبيل الله بيعام عليكم پاک دي تا تجارت وی لري ديخه دا تجارت او سوداګيري او شوبم ایندا الله د بندگانو کې څنګه مال بسره راګي نفس بسره راګي قاتلون في سبيل الله قتال بکي جنگ بکي دی پلار ادا الله کې څنګه فا یقتلونا و یقتلونا پس وجلی بعد کافران لرا مشرکان لرا نو خدا یوازی داسینا و یقتلونا او یقتلونا اوجلی کی دی بشی دی شید کی گی بو ماخر نو جہاد کی جا نو اللہ وعدن علی حقا فی التوراد وعد اللہ وعدن وعدکرد اللہ پاک وعدا عليه دعواد پاله لازم را حقا نریشتنی دا څنګه دا, دا پتو رات کې دا نو په انجیل کې دره په قران کې را وامن او ف به هدي من الله سوغ زیات پورا کاون کې دے پخپل لوز کې دا الله نا زیاد زیات پورا کاون کې دے خب پورا کاون کې دے به هدي پخپل لوز کې دا الله فاستبشرو پس خوشاله شی مومنان او په ماموله خپل ال زیغه ماملا بایاتم بي چیکړید تاسو دغه ماملا د الله سره بایاتم بي نو اول فوزل عظیم دا د کامیابۍ لوي ګور ان الله شرع لهم الجنه جزاءن تغور اي ووعدن دری علیح حقا فی التورات والنجلی والقرآن بل ومن اوفا بیہدی من اللہ بل فستبشرو بیبائیکم بل نحم ذالکو الفوز لسم العظیم دلس جزا گانی بخوا مومن الله پاکلس جزا نیا گانی برکی گورا ذکر دا مومنی کر چی بغیر دی ایمان نوری جیحاد جیحاد نه دیخوا دا اول صفت دیه دا مومن دا پارا ضروری وز لس جزاگانین ان انو لس صفتون ذکر کئی اتطائبون العابدون هم اتطائبون خوا دا خلق چیدین دو توبہ کونکی دی چگونا ون ونوشن توبہ و باسی. العابدون عبادت کونکی دی هر قسم الحامدون شگر گزار دا اللہ دی دا اللہ دا نعمتون شکر و باسی از سائحونا بی یا گر زیدون کی د پارا د جہاد ادی امت سیاحت سے شده الجہاد فی سبیل اللہ خواہ از سائحونا گر کی دا پارا دا علم نم سیاحت دے او سیاحون روجت مویخا ار راکعون رکوک کی دی سا د کوون کدي الونه بل ماروفی نه کوون کې د ن نهونه او منه کوون کېدي دمونکر والحافظون حافزونه الله حدو دله او سااتونه کوون کېدي د د الله او سااتونه کوون کې ټولو چې دا پې دله ټولو سااتونه کوون کېدي بشر مومنې ې والا ې دا لس صفتون دیخوا لس جزاگانی نی دلتا ونناہون کدا واوی روڑخوا دیتا واوی سمانیوی عرب چې وو پور گینتی ورسینو بیا یو دواد دری سلور بندش پگ وو آواتا لیکن بازی دا وی ونناہون دا دیتا پار دا واوی روڑھ دی لی عدمی جواز الیکتفا یواز ی امر بالمعروف نہ چلیږي دا کافی نه دی یواز منکر ورته کافی نه چدواړی یو زی شیخہ چدواړی وی ونا هونان للمنکر ما کان للنبی والذین منوا یصرفرو للمشرکین ولو كانوا علی قبر بعد ما تبین لهم انهم اصحاب دغه صفات ول پکار دینه الله به بدلی ورکي خو مومن ل پکار دادی چيده د دا مشرک نا تبرؤ کی دیو نه جداي اختیار کی اگر چی ار سوخته بلار ول نه ده دیو د اوي سره هر قسم بای کارت کی سمانا د اوي د پر د مافرت دعاګانی بوم نه غواړي خا ندلته د مشرکان نه یو خاص طریقه د برائت خيخه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم تر رہے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورتنه زی شه دی یغبس اخری وخته نور کافر ته ناراجه مده پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ورتوی ته کلیما انت زما پد یغوک کی او حاج بی اند اللہ زو پدیسرا الله تعالی دلیل ونی سبن نور مشرکان ورتوی ورو جرتا مسلمان نشخ او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطا ایلا استغفرن نلکا مالم انها زبورستا دا پارا بخنو غوڑم سو پرچی اللہ منکڑے نیو نو اللہ وی ماں کانا لین نبی والنزین آمنو ندی بناسی بیو پیغمبر درم و منان چې سشا یا استغفرو للمشرکیل چی بخنو غوڑی دا مشرکانو دا پارا ولو كانوا لقرب ما اگر کوي خپلوان دوي ممبا دي ما تبي نلهم پس داغنا چې خخ کار شي وي دوي تا پس داغنا چې خخ کار شي وي دوي تا س داغه سري كفر داغه مړی كفر نشاده پارا لیکن دل حاصل کی خبر ادا دا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوی کی خو پیغمبر ته به وحی راط دا بس لیکن آیات خو په خپل عموم وګณา میں بعد ما تبین لہم پس تاینا شخخ کارش و اندو یتا س دغه سړې مړ په کفر مانی شوګا من بعد ما ته بیان راهم پس د پس دا غنا چې خکاره شو د انفم صابر جهنم یقینا جهنم ولذي ادا بسی چې سره پس شرکو پرمر شيخه نو بیا به دانو ان انشاء الله زما با باو بخي زما پلان کړو بخي دا به نه او اي استغفروا للمشرکین طلب د هدايت طلب په هدايت د مشرکین نه پاره هدایت پر نغواری دا مشرکینو دا پارا چی اللہ دا تا هدایتو کی لیکن دا دا استغفیرو دا مانا رستو دی و مکان استغفارو ابراہیم سر خلی گی خوا دا دوی مانا سوال دا رغی چی گورا ابراہیم علی سلام خود و آگانی کری دی گنپلار دا پارا سمد و آگانی کری استغفارو گفت لی دی او الله وی چې یو پیغمبر اللہ نی پکارا یا استغفیرو نو الله پاک د غی جو اپ کو وه مکان استغفار ابراهیم علی ابیه انا بخنه وخته ابراهیم علیہ السلام خپل لار د فاره الا ان موعده مگر یو وعده وعده چیکڑی وعده د لار سرا یحود رس دا یو وعده تکڑی واه او عدل کړه سوره مریم ممتاهین کیو مرضی ز مریم کیو ګورای سورت مریم وګوره او د مریم آیاتو ګوره 47 47 آیاتو ګوره د مریم اراغه وران نن تن阿里 ایت ای ابراهيم لم تن تل جنک و هجور نی ملی یقال سلاما الک ساستغفر الک ربی زما تعالی پر غواړم لیکن دا وعده بیا کړی وا پورا کړی وا او کنه سورته شورا و غړې راستو هغه نسديده نو هغه مخ کې و دا سورته شورا آیات و غړې شپګه ما ته آیات د سورته شورا وَغْفِرْ لِيَا بِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِينَ وَخَنَوَ كِذَ مَا بِذَتْتَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِينَ او دقرنگی صورت ابراہیم اگرائی صورت ابراہیم آیات اگرائی یو سل یختم دا آیات ظاہری معنی آسانہ دا मतलबي لګران جوړي اشکال پکې راځي معناه ظاهري خدا ادا چي وا ما کان الله ليذل قوما ندي الله پاک چې گمراه کي یو قوم دره باندې ازهداهم پس ته هدایت دا وینا حتا يبينا لهم تردي پوری چې بيان شي دیتا ما يتخون اغس جزان بچ کوي دارين حَتَّى يُبَيِّنَا تَرْدِي بُورِ چِ بَيَانَ كِيَا وَيَتَى سِشِهِ مَا يَتَّقُونَ آغَا يَتَّقُونَ چِ دَغَيْنَا بَجْكِي كِي كَي نمانا خدا شو اشکال شو مطلب دا شو چې الله نگم را کئی قوم دارا پس دا ہدایت دا گوینا چیو سڑی مسلمان شو مومن شو اللہ نگم را کئی لیکن کله گمراہ کوي حتا يبين لهم ما يتقون ترتی پوری چې بیان مایت بچ کی هغه تا ما يتقون هغه شی چې دغه بچی دل مناسب وي ده زن ها حتا يبين لهم ما يتقون ترتی پوری چې بیان, مایت تخون. جی بیان مایت تخون کی هغه تا ما يتقون چې بیان د ما يتقون ورته وشو بیسکه گمراہ کوي ظاهري ایمان خدا څخه لري لیکن اصل کې دلتا عبارت دا سره جوړ کړي وما كان الله ليذلنادي الله چه حکم د گمراهیو کی په یو قوم بعد از حدا هون او دا یو سوال جوابو ما جوړ کایخه چې سوال دا راغی چې دا چا چې د خپل پلان نیکه د لپاره دعاګانی د مغفرت کړې دي چې کله دا حکم نو راغلی او چاچه دواګه نکړی دا به ګنانګار انترینو که ام بیاو نو که سلਹਾو کړی الله وینانا و ما کان الله ولي ذلقا من نه الله پاک حکم کوونکې دغه مرای په قوم ته عبادت زده پښته هدایت دا وینا حتا یبین له هما ته پوری چی بیان کړي دوی اغه څه چې ځان بچو وداغینا او دوی ځان بچنه کې فلایت تقو دا اقه سوره الانفال کې چې مخکې تدې دي چې دا الله یو قانون نوی راغلی وداغینا مخ کې چې چا څه کړی نوغو هغه تل دا حکم نورستو دا خو الله پاک لا حکم نو کړې کنه چې تاسو با استغفار نغواړې نو چې کل الله پاک حکم وک کنه اوس کو سکینو ګرانګار بې نو نه د الله پاک چې حکم لګې دو ګمرا کلو په قوم پس ته ہدایت لا کو نه تر دې فوري چې بیان کیږي تا ما یتقول او دو فلا یتقول دوی ځان بچنه کی کنه ان الله بكل شنام یخان الله پاک په پا ارسم نه په او ابن یوزی دغه مانا کړي خان ان الله له هو ملک سمواته دا اور توحید دی راوړه دا حلت د دا ماقبل چې قانون بیانول د دا دا الله په اختیار کې دا قانون الله بیان کړی ده کته وي چې دا, پلا دا پلان د پورا بسره دوه نه وړ پلان کې بنه کې پلان کې بنه کې نه نه ان الله له ملک سموات یقن الله لرا بادشاہی د اسمانونو د ځمکې دا ټول ملک ول کړی وما لکوم بدونې الله انشته د تاسو د صواته الله نه میول دوست نهسوک مدګاره ل تابل له والله نوېولمهجرین د زییرې د مومنانا ته په قیت ته تو شان د پی خدا صلی اللهلی صلب بینې د ق وای طبوک تبوک معموې ع نه واخه دی ک نحتې تنګې او تقریفونه موسیبتو. نو داسې کا شانو چې د غو ضرورت تنگ شي او شپه سيرا چې وا پس کی ګل لیکن الله پاک له کړی دی ښا الله دغه صحابو شانو بیانې لقد تاب الله تاب مستلزم د ګنا نه دی ښا تاب کل بمن تخفیف سر یا سانتیه سر مرضیه خامخیا کنه ان سانتیه کړی دی الله پاک په پیغمبر باندې په مهاجرینونو سواره باندې الزینا پاک شانو باندې اتبعه কিতাবিদারি کړه د دد فی ساعت العصرت پہ حالت د تنسیه کې من بعد ما پس تا کنه کا دا یزیق قلوبو من بعد ما کا دا یزیق پس تا کنه چې نزدې و چې کا کا شوه زوننده د دوی نا اتبع اتبعوه فی ساعت چی تابیداری کڑی دا پہالت دا تنگسیہ کی پس تاقینا چنیز دیو چکا گیشوی زلو دیو ڈالی دا دوینا ورس حالت کی دا پیغمبر مرگڑتی آئی کڑی دا و یو وقت دا سراغ چلک زلو کی دار آلہ چلک نحیتی گرمی و تکلیف چیر منگ سروس تو شویداری مرگڑتی آنا لیکن سم تابا لیہن بیاک لکوازی رویستا اللہ پاک با دوی منی دا زڑکی د زیغ د کوگوالی معمولی چی راگلی اللہ پاک لرے کخوا پا زڑکی او خبر راگلی انہو بیہم رعو فرعیم دا پیغمبر چکم دے پا دوی منی شبقت که کې کے رحیم محربان دے وعلی السلاسة اللذینہ خلفو دا دا غدریو کسانو خبر دا, دا عطف دے با مخی لقد تاب اللہ لقد تابا علی السلاسة اغره یو کسانو چې هغه یې سستی کړی و یا رسمن بسنګ په غبل لزو او د ورو خونه شوېلې خو واسمن غلطي کړې ده هغه سره 500 رزې بای کار خو سره صبر نه کولې چې په ورو ډیم نه پخوله ښه کاه پاکه لګ مشر سړیو هغه بازار ډېر زیات دوله صرف طبک ل غزوه ل jihad ل ندی تل شیخ کاری کری او jihad ل ل نفیر عام و او سوړلی کا تا سستی مستی کړه داجا مرګریتنه تل الله پرمایوال سلاست الذین خامخیر کنن توبه قبول کړه دا اغه دریو کسانو خلفو چرسټو کړي شی وغوي خلفو داغه معاملات رستو کړه شیوا نتا سی وا خبره غي حتا اذا انزقت عليهم المرض تردي پري چتنګ شوب دمن تیزمکا بیمار او تنګ شوبو دمن زړوند دوي اديس کې راځي یو ګوناګار سړی هغه نشي ګنا او شي کنا چه مؤمن نیکن ناغه لکه مچمن مچ په مچ دې پوزای کیری داسی ا مؤمن چې ګناوه شي یقین مؤمن وکنا نو غداسی تنګ لکه غرچ په لا پاسا پورو دی خه هغه خپل معمولی ګنا ته باندې ټینګی نو ګډ ګنا ته نټینګی تکلیف ورتا روحاني تکلیف ورتا وزنوا ان لام الجمن الله وردا یقینو چې نشته ده په نای د ازاب د لانا الا اله مگره هغه ته دو من الله د دوی دا یقینو الله عمل جامع من الله چې نشته ده په من الله د ازاب د لانا ملجزه نشته دې زيده په نيازه عبد الله نه الا الهي مگر غته ده سماتا بالا هیمل یتوبو بیا بی به بی مهربانيو کړه بیا توفيق د توبې ورکړل لا پاک دوی لرا لی یتوبو د پارا د دې چې دوی توبه وواسي الله پاک د دوی توبه قبول کړي دا ان الله هو التواب الرحيم الله پاک توبه قبل ان کی رحم کون کرے یا اي والذین امنوا تقوا الله و كونوا دا وس ترغیب دے جہاد تا او ایمان ولو یہ رو قائد اللہ نا ځان کی تقوا را والا و كونوا صادقین و شی مع صادقین دا صادقین زکده کنا چه ده ده ده جیحاد لاوطل تستیقی ده ده ده ایمان ده د ده رشتینوالی ده مومن مجاہد د رشتین زکده ده ده صادقین انان زکده چه ده میدان ایک آرزار تولی جھان قربان ایمال نو ایمان ولایره قائد الله نا مرګړتیا د مجاهدین سره کوي متقین سره ما کان له اهل المدینه تی و من حول و من العرب او صادقین دي کنه په خپل وینا کې رښتینی دی پیمان کې رښتینی و اتکار زر بیا ترغیب ور کوي jihad تا ندی په کار مدینی ولا ولا هغه چا لرا چگیر چا پیری دی د وینا من العرب دا باند چانو نا یا تخلب رسرسول الله چېروستو پاتې شي د الله در رسولله والله غو بیا فسمان نفسي او نهدي غور کو دی په خپل ځانه نهې نهدي غور کوې دیی خپل زانانو نه د پی غمبر نه مدیې وال د عاعرا والله تا سره دا کار چې پیغمبر میدانې جهات لتللی دی او تاسو په کوروېناسیئ؟ وَاللَّا يَرْغَبُو بِأَنْفُسِ مَعَنْ نفسي او ندیغ ورکی دوئی پا خپل زاننا پا نفس پیغمبر منی پیغمبر یو میدان تتل لئو تکور کی نفس دی زمانہ کیون دادا کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد تتل لئے غاخون شیدان شیدی سرشت زخم شید دے خوا پیغمبر نا غورے یو کم دیر شو غزباتو کې پیغمبر پا خپل تل ذالک بعنهم لا يصيبهم ذم و النسب د امانه تخلفنا ولدا چې ولې مورستو کیږي دا حکم په دی وجه منته دي چې دوی تر رسی ذمون تګیواله ولا نسب نستړیواله نن لوګه پلار د الله کې ولا يتون موتین نزی په یولاره یا نگدی دوی موتیا یو قدم یغیزل کفارا چغو سکی کافران ولا ینا لاونا مین ادوین نیلن انحس لی دوی د دشمننا نیلن سشینه س تکلیف الا کوتبلو به عمل صالح مگر لکلیگی دوی د پارا په بدل د دا اغه منتی عمل صالحونه الله وی یاو سره ده اذا الله په لارې تګیوالې پراغ اتګې شو شو وګې شو د غرنګې قدم یېګري د الله په سفر کی روان یاده سي حالت کې روان ده کنه چې دشمن نده ته تکلیف رسی الله وي ده ده تمام احوال چې دي اگر چې دشمن سره محامخه نه خد تا تکلیفونه ورته رسې تکلیفونه نو الا كتب لهم بي اعمال صالح صالح به په بدلې دغه د چي د کوم کارونه وکړه په د دې په بدلي ورته چې الله پاک لیکي نیک عمل الله ول نیکي نه لیکي دغه عمل بنفسی د نیکی نه دا لیکن د دې بدل کې ول الله پاک سره ورکی نیکی ور کوي خ انه لا يضيع اجر الموصين يکه نه لا پاک نه برباد اي ثواب دغه استا عمل کو او ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره دم ترغيب دي نه خرج کوي دوی س خرج صغيره ولا كبيره نه ډير ولا يقطعون واديا نه ختمي دوی للا كتب لهم مگر لیکلیکېږي د دوی د لپاره د عمل د عمل په نفسه عمل صالح دی ښا نو لیزيهم الله احسن دا احسن د مکه سره ولا غویا احسن د دې د پاره چې بدلو ورکړي الله دوی نه را بدله خيستا په بدل دا عمل کا نو کانو ی عمل چ دې کول الله پاک بندلره د حل نه کا مل په بدل کې نیکی دي کې خا اس نه پاتې کی او یاد مجاهد دا غ قدم یو قدم چې دی لانی کې ور کوي چې دړه پیلګي ما غ برات قدمه چې په قدم منتي دا ټوړ لګینو د اور د جهنم بیس کې کې غ حرامي ښا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ الْيَنْفِرُ قَعْفَمَا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَتِ مِنُمْ تَعِفَ بس اس ترغیب ورکی علم تا شگورا یوازی جہاد نا چیتا سو بس جہاد دیا نیا جہاد دیا نیا دا خو دنیا کی زندگی تی رول لی بس چیتا سو ټول په جہاد کې مشغول شوئی او ټول مو جاہدین شوئی نو دا اعلان مسدا کړه و کی دا الله حکامات پر سوق اې ز د کۍ یغه بیانای سوق دا دعوت کار پر سوق کیږي اخه دا سیند د ټول بس زې مورچو ته ووځي اخه د دا ترغيبات داسي ور کړې شو نو الله یوما کان للمؤمنون ان ينفقوا کافا ان دې مناسب مؤمنان لره چو زيد وی ټول د پارا د عالم د پارا د جهاد اگر ہدایت بدري زېلېږي بدري ته جهاد دی پکې دا کېږي او ترخه سره وای ندي مناسب اوملان را لیانفيروا کافته چې او زيد وی ټول د پارا د جهاد ټول د مجاهدين کې ګناح فلاولا ان فرامن كل فرقه منهم طائفه او دکرنګ ټوله مبلغین کی ګیوم نکنه چې زمنګ تبلیغیان وروڼه دا وایي چې راز ټول تبلیغیان شموليان یی اپکا سوګه ښه نالاو فلاولا نفرامن كل فرقه منهم پس ولي نزی د هر ایتالی د دوی نه طائفته طائفه السدا پارلیا تفقه فی الدین دا پار د دی چې دوی پوه شي فی پا دین په دین کې دن ن پوه شي یو خو سرسری خبرې زدا کړه دا نه تفقه فقاحت فی الدین دن دا نه دین په تهمنه پوه شي اوس غواړی قرآن د لفظی ترجمه دا تاخیره پوره کوا یو دا قران کریم معنی اسرار دن نه حکمتون بایان اول اغاز دکڑک اول ده تفقود یو حدیث دی تا ترجمه و یو د حدیث فهم چکم ده داغی داغی روح چکم ده داغی اصرار حکمتون داغی مقاسد بایان اول ده تفقود یو ده تفقود چکو یو خبر په قرآن حدیث کې ظاهر نشتی او دلل لا پاکداسه علم تفقه ورکړه چې د استنبالات کې د داسې آیاتونو نه او د احادیثونو دا د تفقه د دین دمنه لیتفقه فی الدین د دې لپاره چې پوښې دوی فی دینی دنه په دین کې فیر اورلخه دنه دین کې نن وځي په دین باندې ځان خپوه کی نبی هغه بیا غلطی خبرې نکي سرسری ونی چې فارغه شي کنه دی بیا یو ول پسر روان ته فقه فی دین چې دی د قران خبر د حدیث نه خبر د زعیف نه په یاني کار نه په یوه خود ته یو بلاسب خبر او استاد خبر کړ نو دین ز د کړه او کینو صدا پار حوالیون زیرق ولیون زیرو قومهم د دې د پارای چې ویری دوی خپل قوم لرا اذا رجاو اليهم قلชี واپس دوی دوی سها دی قوم سها لعلهم يهذرون د دې پرچې دي ځان بچ کې د مخالفت الله ن غور دلته ازایب لی ز راجو اله دا تيقن ده چې عالم علم یو طالب العلم ده علم ذکر او نا پدا من تبیاؤس لازم دی دا آچ دی با رازی پخپل کلی کی پخپل قام کے دی بدا اللہ پاک دین بیانئی قرآن به بیانئی نو حادیث با بیانئی خلقو دا بدا اللہ دین خیم اگور دا فقہو لکلی چی پکلی والاو من تی دا لاقی والاو خلقو من تی لازم دی چی ٹھول خو علم لانشہ دینو خسکسان تیار کہے دا غو خرچه خراجات پتا سو منتی به یو بیلم دا مسلم آباد واخلې عالم پکې نشته نو زما چې خورګن شي عالم پویدون کې اکی تفقوي قران او حديث باندې پوېږي اګه تا شي حق او باطل صحیح مانو سره زه ورته رسالې نه دا, دا قشې او دا شکر دیشه دا منگا پاکی دا زمو پشنی منگ تول دا سیو. او علیم نینو سبا کوئی خواه. حلال حرام مونس تاری قبر چانیز دا تمام شوزو نا پاکی دی بیا دا مدارس چکم دی دا مدارس. اللہ پاک زمانگا اوستاسو دا پار دایو عزویم دا خیر زینگر زلی. نو پم مان مت لازم دي چې د وسره تعامل وکنه ولټه دا نه چې خبرې پəsi کو هندو د خپل درسګا ايسي د خپل درسګا قدر کړي مسلمان نه کړي نن الحمد الله پدیزه کې جامعہ ورته اوسګه چې داول نه اخيره تمام کتابونه ویلې کې عالم جوړيږي عالمہ جوړي فتوی ملويږي بس غم دو منډه دوه پسی خو بچي سرمونو پسی شوکلاتو سره وای کا الله پاک دا سی وکړه کنه مې يا الله صبره ذریعہ جوړه کړ کنه نو الله غا سرمند دا سی کړا کنه چې پخپل په پزان سورې چې خدای چې سوکی وسواخليره نه ښه پروسه خلکو غورزور درې درې سومن سرمنو دې من څوک لوي نه پکار دادہ چې خپل فطرانا خپل زکات خپل صدقات او اس مقی فی سبیل اللہ فی علتوی اللہ خواد شاعت دین دین دا پارا سکراو تی دا غسر امدادو کھای خواد قرآن دا وی تاسو کدا سی کسان پکا دی چی دین زدکڑو کی قوم تا بیانو کی حلال حرام جائز ناجائزو خی خواد کنبیا کو خو انسانان او ڈنگرو کسا فرق بنی خواد یا ایوال لذین منو قاتل لذین یلونکو من الکفار بیا حکم د قتال بیا ذکر کې بیا ترغیب قتال ته دخه اوسته جنکې کیتال کو نه د کوم ځ نه به شروع کوې د ندې نه شروع ک او ایمان والله جنګېږ دا, دا کا سانو سره چې نزی د تاته د کاافان نه د نزې کافر نه شروع ک دو کو مغیر زتن او د می دو په تاسو کې د کافر دی په تاسو کې میسی شي غیر زتن په دا کافر دی پتاسو کی بہادری وینی سختی وینی کلقوالی وینی دا سینشی درز غرب در معنی جوړی په کشمیر کې جوړه په هندستان کې جوړه په برمه کې جوړه په شام کې جوړه چې په کوم مسلمان ګور مسلمانلاندې پروت ننه مسلمان بداسی چې په بددا بہادری باغو یادې خشفلن تاریخ گواذ په کې تابونه پې کاافو یکل پا په مشررانومنې داغ په بهې منې اوس خو خدای دی زمنږ دوه وونهدي که چې اخیرت مه بره خیرت نهنو مګې یقیې دی نوون په بهدرې تیر که نه او مګ چې کوم دی که نه دا د الله ووي چې دا په نیټه دی یو سیکنک مخک کې کې دی شو د په کورو نه د کورونا دا سیاست ارمې توک د په چې څنګه چل اللہ دے خیر کی منگای یرو لیو منگای ریبانان تین اللہ ساتھ لیو دی جو ما تنو کی خلق دا دا غلقو لی لک دیر دا خیال ساتھ چې چیز ام کم از کم ریاست او زمانگ مشرانو یو فیصلہ کرلا پوشوی خو بس آگی ته منگ مطلب دا دے شرع شرعانو قانونن منگ دا غی تابیو کنن زمان بلکل دا بقواست دے ٹول مری جو مری با اللہ بچ سکوش نیوج دی واس کرونا کم زیتر روانده دا سی چیاو کی ننوزی اغنبا بل کی ننوزی وچی سوکیخ ہوئی کرونا دا که سوکتب ہوئی جو کرونا دا چی سوک ڈاکٹر لڑشی مرینی نیولی ہوئی کرونا دا جو دا کرونا اگا یو علم تقریر کرده دا کرونا دا زنداباد کرونا با عربائی که کرده دا زنداباد کرونا منگ نخسونو شو خدا کرونا رغلا اړي د جواره يبندې کړي د شراب واره يبندې کړي هغه بربند بند يبنکړو دای يبنکړو زنده‌باد ਕਰੋ نه وي او کورونی ته زنده‌باد ویل بخ کوم کارونه چټول مسلمانانو نه شکول کنه پر تمام عمر کې هغه کورونه په 16 زو کې وکړو هو علامه پوسه ان الله مع المتقين يقنا الله خاص مرغره د متقین الله خاص چې تقوای چا اور اللہ پاک کی خاص او تروینهغه الله پاک د دای سلسله مرغړتيار نکیت متقیشه ت بیا وګوره واذ ما انزلت صورت نوسرد د منافقان کله چې نازل کړي شی او صورت جهاد منافقان مدینه کی چې صورت دا جهاد براقی پیغامبرو آیتو نراتلل نفامینخم من یقول ایوکم زادتو حازی ایمانا پا زنی دا دوی نت فامینخم من یقول پا زنی دا دوی ناغذی چوئی ایوکم زادتو حازی ایمانا دا کو زیاد ک دا کمیو ک. دی صورت ایمانا ایمان د کوم زیاد کو کدي صورت ایمانانه ایمان سي چالو شي الله يفهم الذين امنوا فزادتم ایمانا پس هر چي دغه کسان چې مؤمنان دي پس زیات کدي ایت د صورت دته ایمان وهم او هم یستبشرون او هغه خوشالي کوي خوشاله دي چې د الله یو حکم را لَه د لکوهشتکالهه مساله د جهاد بیان کی مر بده کی س دی وی س و شو د افغانستان جهاد کی س و شو دغه بلکې مو خو لیکن چې کوم مؤمنان دین هغه خوشاله دي اننو ګرداغه نتایج پر تمام عالم اسلام کی ظاهر دی ښا واضحه دي و اما الذين يفقلوا مرذ فزادتهم رسل الى ريسه ار چې د کسان چې په ژوند کې کی بیماری دا منافقان دي نفزاد د عمر سنه لارې سم نزیاتی کوي دا صورت هغه دره غندګي سره د غندګي دا وینا وا مات او مړشې دوی وهم کافرول پداسه آل کی چې دوی کافر وي خام کله چې منافق دی او د الله یو حکم ورته بیان شي د جهاد یو مسله ورته بورتا بیانشو ایو آیات براگه دوی بخم و خالفت شروع نو اسی گنده و نو خو گنده بی وپکی زیادتا شو خواه مقینا دا قرآن چې دے دا دا بازی انسان چې قرآن پی اثر نکی کنن نو دے دا غا اسی گنده دے نو خو گنده گی آیات ورتا بدیخ کاری قرآن بیان ورته با دیخ کاری دا ٹول گندگی دا نجاست اولا یرون انہم یفتنون فی کل آمن مرآ او مرتین آیت دوی سوچنک یقین اندا منافقان شرمی گی پا امتحان کی هر کال یوزل یاد وزل فکال کی با حکم د جہاد یوزل رات اد برات لیکن ثم لا يتوبون بيد توبنواسی ولهم یذکرون ان دوی نسیت قبلای بعض انسان منی الله پاک تکلیف راولی نو یو زل پیراولی دوزل پیراولی زمین جونبد نہ جونبد نہ جونبد محمد زماخه خوځی که خوځی ګل محمد نہ خوځ د سر نہ بالکل تس نہ مست نشو د د پ دیندارای کی د کوم احد سمان من یو شیرو نبی نظر یو بلته پرستر کو کی اشاره کی ښا ای وی نه تاسو درنه یو کس نغه ورته څوک ټول مشغول دي پخپل بیان کې اوریدو کې یو وینا کې نو سمن صرف بیا وګرځي دغه میفل پري پیغمبر صلي الله علیه سلم سره بنانس چې کله به ځهاد مسله رااله نو یو بلته به یو کو د قران عمومي دي و څوم چې کله دا حقي او مسله باندې چې کله دا وي چې سړی جمعات چند چنده ورکنیو بل ته و قاری سي ولا بیا ډېر بد شي یو ته وږي دا سي چې سړی 15 پشي چاندي نو 8 اگستې شو بیا رپسې دا مسله ګور د بیا دا مسله شروع کړه د جهاد مسله د توحید مسله نو غمه فل پری دي زیخه الله یې صرف الله وقلوب قلوبهم و دې ګرځي الله پاک سولند دوي بانه قوم لا يقون پدې واځي دا داسې قوم نه چنه پوي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عندتم اخر کې و صداقت د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بیان هي او بازي صفات د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بیان هي لقد جاءكم رسول من رسول رسول استاد دا سوک دے من آنفوسی کم ساسو جنس نا دے انسان دے بشر شر دے من آنفوسی کم د تاسو نا دے گنا ملکوتی نا دے خواد نوری مخلوق نا دے بلکی ناسو تی مخلوق نا دے با شر دے عزیز و نالائی گران لگی پا دمانی ما مزدر ایک ہے عزیز و نالائی ما عنیتون گران لگی پا دمان تکلیفون از داسې دا خیرخوا پ غمبر دی چې ستاسو په تکلیې د ډیر خپ کېږي اوبل هر عل کوم خیرخوا د ستاسو په ایمان را وړلو چې تاسو ایمان را نهې یر کوي کووش را دی بل مومنې الرحیم خاص په مومنومې ډیره می نه کوون کې دی او رحمون رام کوون کې دی پاسکه دوی اوږه زرلا د اتباع رسول نو کردل دا سه پیغمبر دومره مینه محبت کوونکې پیغمبر د خپل امت سره بیا د مؤمنانو سره ددا سه پیغمبر د اتباعان کدوې مخ ګرځي نفق الحسن بالله پس ته پیغمبران کافی دی والله یو والله مل کافید لا اله الا نشت ده حاجت تر سر کور کې سی الله نا علیه توکل تو خاصه الله مازن فار له او رب العرش لازم ده مالک ده عرش ليره دعا وکي الله پاک دي عمل کولو توفيق راکي الله قران منغو دي ثوابنا الله شيخ صاحب ته ورسې نور مسلمانانو ته ورسې الله يا الله ده مغفرت نصیب کي الله الله مرزخ ولدا خوشاله وکړي الله ډېر مهنتونه کړې دي دی. تکلیفونه برداشت کړې دي الله تا سره ډېر محبتو الله سره توحید سره ډېر محبت الله توبخي یا الله نور څوک چې وفاتي زمو مشران کشران مهند خويندې څوک چې دي په دې محل کې دي الله دې الله وبخي زموږ یو مارګر دې تروري مړه الله الله دا, دا غي مغفرت نصیب کيه الله دا کومعافات چې دې په دې عالم باندې یا الله دا کا بنا وړټي دې او کدا حقيقه دې الله د دې نه دا تمام انسانان الله خلاص کی مسلمانان خلاص کی رحمت الله استحکام ور کی یا الله دا ملک مضبوط کی دا, دا معاشت مضبوط کی دا که امن امان را ولی الله دکه الله دین اسلام جاری کی الله دا کوم مقصد د فار جوڑ مقصد پک الله قائم کی یا الله چا د چي سے ذاتی دي مالی تکلیف نه دي تک الله دا تکلیف نه الله الله چا شخص احتیاج لري الله جائز احتیاج الله احتیاج ورته پورا کی الله الله زمونږ تعلق د جماعت سره د قرآان سره دحلیل موصره جوړ کې الله الله من کامل دی دا الله دا جماعت الله دا محله د دی مرکز و دا مدرستانله الله ب وسائلله دا زرا یاد الله دې زرا ووسیل ته اسم ته پیدا کې الله دا الله مرکز د ته در سنتو ګځ مرکز د ایله موګرض الله رب نه تق من نه ان نه کاته سمن عليه وب عليه نه